Dragii mei, frași și surori, doamnelor și domnilor, să deschidem Cuvântul Nezeu în Cartea Filipenilor, în capitolul 4, de unde vom citi de la versetul 8 la versetul 19, 1154, pagina Scriptură. Filipeni, capitolul 4, de la versetul 8, la versetul 19. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrăni de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat,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 În totul și pretul tineri m-am deprins să fiu sătul și flământ, să fiu un berșuc și să fiu un lipsă. Pot totul în Hristos, care mă întărește. Dar bine ați făcut că ați luat parte la scrântorarea mea. Știa, știți voi înși vă, filipenilor, că la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nicio biserică n-a avut legătură cu mine ce privește darea și primirea afară de voi. Căci mi-ați trimis în Tesalonic odată și chiar de două ori ceva pentru nevoile mele. Nu că umblu după daruri, din potriva umblu după câștigul care prisosește în folosul vostru. Am de toate și sunt în belșug. Sunt bogat de când am primit prin afrodit ce mi-ați trimis. Un miros de bună mireazmă, o jefă bine primită și plăcută lui Dumnezeu. Și Dumnezeu meu să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția sa în slavă în Iisus Hristos. Vreau să repet acest verset 19, foarte important, este miezul predicii. Și Dumnezeul meu să vă îngri... să îngrijească de toate, repet, de toate trebuințele voastre, după bogăția sa, în slavă, în Isus Hristos. Amin. Să reocupăm locurilor. Titlul predicii mele în această dimineață este acesta. Cum ne poartă Dumnezeu de grijă? Cum ne poartă Dumnezeu de grijă? Vreau să știți că, și cred că sunt, și sunt convins că știți, că în Sfânta Scriptură sunt foarte multe promisiuni ale Lui Dumnezeu că ne va purta de grijă. Și Pavel, chiar în temnița din Roma, când scrie Bisericii din Filipii, Pavel știe acest lucru, că Dumnezeu i-a purtat de grijă și că va mai purta de grijă. Există promisiuni și Dumnezeu se ține de promisiuni. Dumnezeu nu e om. Ce a spus, se împlinește. Dumnezeu ce spune... Și face, Pentru că Dumnezeu e Dumnezeu. Ori cuvântul care l-a spus Pavel aici este acesta. Toate. Dumnezeul, spunem o dată, citesc, Dumnezeu meu să îngrijească de toate trebuințele voastre. Când zic toate aceste trebuințe, mă gândesc la trebuințele spirituale că avem nevoie de asta. Duhul nostru nu are nevoie de mâncare. Are nevoie de binecuvântări spirituale. De asemenea, când zice toate, se gândește la cele sufletești. Fiecare dintre noi simțim nevoia să fim iubiți și să iubim. Avem nevoi sufletești care nu le poate împlini în totalitate un om dar că, un, sau oameni. Dar când acestea nu pot veni de undeva de la oameni, Dumnezeu suplinește și această lipsă sufletească noastră. Dumnezeu ne dă foarte multe binecuvântări sufletești. Apoi spune Biblia că Dumnezeu se gândește și la binecuvântările noastre materiale. Dumnezeu este interesat ca niciunul din Biserica Sfântă Trimei din Beiuș să nu cerșească pâinea. Dumnezeu este interesat ca toți să avem, nu din, eu știu, atât de mult încât să uităm de Dumnezeu, cineva ne va da totdeauna aceste binecuvântări materiale încât și noi să putem să fim o binecuvântare pentru alții. Dumnezeu vrea ca să avem de toate, din toate și din belșug. Dumnezeu nostru nu dă cu Dumnezeu nostru este Dumnezeu bogat. Dumnezeu când dă și când binecuvintează, binecuvintează. Numai că se întâmplă că de multe ori nu vedem căile să nu cunoaștem cu Dumnezeu. Și mereu ne plângem. Suntem oameni nemulțumiți că nu avem, că Dumnezeu nu ne-a dat, că ne-a uitat, că atâtea, atâtea oftaturi vede Dumnezeu. Și vrea să vedem căile prin care Dumnezeu ne poate purta de grijă. Pentru că dacă noi vom cunoaște căile prin care Dumnezeu ne, ne poate purta de grijă, noi vom găsi după aceea mult mai multe motive să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru purtarea de grijă. Pentru că de multe ori nu vedem mâna Lui în multe lucruri care ne se întâmplă. Cum ne poate purta Dumnezeu de grijă? Dumnezeu poartă de grijă la toți, dar există o condiție. Toate binecuvântările din Biblie sunt însoțite de un dată, dacă ați avut. Dumnezeu are promisiuni condiționate. Dacă veți asculta de mine, dacă veți fi copiii mei, dacă ascultați de cuvântul meu, dacă împliniți și trebuie să împliniți din Biblie, Dumnezeu nu va binecuvânta pe cineva care selectează din Cuvântul Sfânt numai ce-i convine. Dumnezeu nu va binecuvânta material pe unul zgârcit, care nu ajută pe alții. Deci, Dumnezeu, de ce să te după tine material? Nu? Să te umpli, să te umpli, să dea colesterolul peste tine? Nu, nu vreau asta. Eu te binecuvântez material ca să fie o binecuvântare. De ce să te binecuvântez pe tine spiritual și v-am spus duminica trecută? Dumnezeu nu binecuvântează pe un om să vorbească în pauza de la o meci de fotbal. De ce să te binecuvântezi pe tine spiritual când tu nu ți-a as... -ți ureche spre mine? Dumnezeu va binecuvânta pe un om spiritual care caută pe Dumnezeu modul spiritual. Dumnezeu mă binecuvântat pe un om sufletește care împarte dragoste iarăși. De ce să-ți dea Dumnezeu binecuvântării sufletești când tu le oprești pentru tine? De ce să te iubească? De ce Dumnezeu să rânduiască să te iubit când tu nu iubești pe nimeni? Tu ești un arici. De tine nu se poate lega, nu se poate lipi niciodată. S-ar scântei oricând. Deci, În viață primești. Pentru că dai. Cum ne poate purta Dumnezeu și cum ne poartă Dumnezeu de Haideți să ne în minte de. Purtarea de grijă de Dumnezeu în poporul său, în Israel, în numai o câteva mii de ani, când au ieșit afară din Egipt. Domnule, să știți că și noi, într-un fel spiritual, suntem plecați din Egiptul păcatelor, trecem prin pustia acestei lumi, ca să ajungem în canalul promis de Dumnezeu. Deci, observați că paralelismul este ușor de detectat. Acum să vedem cum ne poartă Dumnezeu de grijă, făcând recurs la istorie. Cum le-a purtat Dumnezeu de grijă? În primul rând, Dumnezeu va folosi, vă rog să fiți atenți, diferiți oameni în diferite momente pentru a împlini în viața noastră anumite nevoi. Deci Dumnezeu va folosi anumiți oameni în anumite momente pentru ca în diferite momentele noastre să pot împlini anumite nevoi. Pe care le avem Anumite nevoi. Știți cine le-a purtat de grijă la Israeliți în Egipt? Faraon. Când au plecat cu tatăl lor, cu Iacov, nu s-au gândit că vor sta mai mult de un an de zile acolo. Au zis, până mai trece foame la noi, până vă mai trece și un grup micuț de izraeliți, au ajuns acolo în Egipt. Fratele lor, Iosif, care le-a spus, Dumnezeu m-a trimis înaintea vostru în țară, fratele lor a chemat, a vorbit cu faraon, nu le dai o bucată de pământ, mă, nu no ce-i drept, gosenu, să stea frații mei acolo. Și au zis, cum să nu? Le dau, că și tu ești prim-ministru la mine. Și cât sunteți? Păi că suntem? O sută, cu sluș cu tot. Și au venit. Au zis, un an de zile, stăm, pe aceea vine ploaia în țara noastră, mergem, nu ne uităm noi țara. Știți cât au stat? 400 de ani. Știți cine a hrănit? Faraon. Dumnezeu a ales oameni, conducători acelui țări, că în anumite momentele vieții grele, pe care au avut în Israel atunci, Dumnezeu prin faraon să lucreze. Pentru că Dumnezeu poate lucra și prin faraon ca să aducă de mâncare. Dumnezeu, să știți că va aduce o persoană în viața ta când ai anumite nevoi. Și sentimentală, și materială, și spirituală. Și Dumnezeu va aduce un cuvânt sau un ajutor. Dar exact în momentul în care ai nevoie, la momentul potrivit va veni întotdeauna ajutorul Dumnezeu. Dacă nu va găsi omul potrivit, Dumnezeu aduce corpi. Și acum o să vă spun un secret. Nici faraon și nici corbii nu erau simpatici, dar au hrănit poporul Domnului. Pe Elie l-au hrănit corbii. Nu-i frumos să te hrănească un corp, nu? Ai prefera un chelner. <gânghe> în mine corbul, ce-a fi mâncat la înainte. Nu-i chiar așa plăcut. Mă Dumnezeu și smerit pe Elie cu o asta. Egiptul, să știți, că a devenit o problemă. Am citit în Biblia, atent, Egiptul a devenit o problemă numai când a stat prea mult În el. Deci, să știți că pentru Dumnezeu faptul că biserica e în lume nu e o problemă mare. ne a chemat. Pentru Dumnezeu este să sărim lume, nu să plecăm din lume. Pentru Dumnezeu e o problemă că începe să ne fie dragă lumea. Și Israel stătea și își pomneau de toți în Israel. Acolo în Egipt mâncau bine, faraon venea cu coșnița. Dumnezeu să credeți că i-a scos din Egipt pentru că le plăcea stare de acolo, nici vorbă. început să-și uite limba și viața duhovnicească și tot celelalte. Dumnezeu are are motiv, și felul de ne hrăni, de nedărui, de a ne binecuvânta exact la momentul potrivit. Nu va găsi oameni, va găsi corpi, nu va găsi pări, va găsi o găină. Țineți minte în urmă cu câțiva ani de zile când m-a povestit despre aceea misiona, despre ce om Lui Dumnezeu în timpul persecuției uh, din uh, Franța când a stat ascuns într-o stivă de lemne. Timn de o săptămână a zis, Doamne, Tu nu mă lași pe mine să mor. Să te ascuns acolo pentru că îl căutau să-L Știți ce a făcut Dumnezeu? A trimis o găină, povestea pe el. Și zice, în fiecare zi, în stiva cea de lemne la 10 dimineața, găina venea și facea un ou. La nasul meu. Și pleca găina fericită. Din ziua în care m-am dus acolo, că n-am găsit cuibar. Deci, când m-am dus băgat în stiva de lemne tot, a venit și găina. Că Dumnezeu a trimis-o și o zice, lasă tu cuibarul. Deci, că am ne pe unul. Timp de o săptămână am mâncat un ou în fiecare zi. Când găina n a mai venit, n că pot să afară. Gata, au plecat urmăritorii mei, că nu mai am Să Slăviți să fie domnul. Dumnezeu întotdeauna va găsi oameni gata să facă lucrul acesta, să ne împlinească anumite nevoi. În, în al doilea rând, Dumnezeu te va scăpa de dependența de oricine în afară de El. Dumnezeu te va scăpa de dependența de oricine în afară de El. Mulți depinde nebănci astăzi. Mulți depindem de părinți astăzi, și financiar. Și ai 26 de ani, ar fi vremea acum. Nu te se pare. Mulți depindem de uh, circunstanți. Mulți zice că depindem de noroc. Mulți depindem de, dacă face Dumnezeu o minune, cum a zis asta, prin cineva. Dar ce Dumnezeu, o problemă aici. Erau un Egipt toți. Și care erau rugăciunea israeliților? Doamne, ține faraon faraonul ăsta sănătos să ne poată hrăni. Dar nu i-a plăcut rugăciunea aceasta. Doamne, binecuvintează pe faraon să putem mânca de pe urma lui. Sosise se vremea să împingă de spate în puștiu. Să spuneți, oameni buni, vă ați uitat că eu v-am adus aici în fometați. Țineți minte. Și voi acum ați văzut mâna mea când m am dus în Egipt. Și cum vă ziceți că faraon vă binecuvântă, că banca, frații, familia, și bun, asta e binecuvântarea voastră? Și mi-a puțin pustiu. Nu dura câteva zile, castraveți nu erau, unde să crească nisip castraveți, în secetă. Prepelițele nu erau, ne-au scos să ne ucidă. Și a spus Dumnezeu, nu, v a scos din Egipt să depindeți numai de mine, ca ați uitat lecția. Și l a început să cadă pâine din cer, direct. Un fel de făină albă. Dimineața s-au trezit cu ea și au strigat: Manhu! Dumnezeu te va binecuvânta în așa fel încât să depinzi numai de El. E un blestem să depinzi de alții. E un blestem. Că te legi de omul respectiv, Dumnezeu vrea ca oamenii Lui să depindă numai de El. el este tata și El dă. Chiar dacă lucrează prin oameni, dar să vedeți mâna Lui Dumnezeu acolo, în toată lucrarea aceasta. Mana! Așa a apărut. Dar au strigat, ma nu, adică ce înseamnă asta, că nu înțelegem. S-ar putea ca să nu-ți dai seama de cuvântarea Lui Dumnezeu. S-ar putea să te uzi la camionul ăsta și să zici, cum poate binecuvântarea camionul ăsta pe mine? Lai, te trezi cu el dintr-o dată. Cum mă poate binecuvânta pe mine un calculator? Cum mă poate binecuvânta o firmă sau ceva? Ce ai tu? Eu știu. Cum te poate Dumnezeu binecuvânta cu munca asta pe care o ai? Nu recunoști parcă binecuvântarea la început. Și strigi, mano, Doamne, ce asta? Ce poate să fie? Și cuvântul Domnului zice, oameni buni, voi binecuvântările în viață le veți primi chiar dacă nu vor fi împachetate cum ați crezut. Noi nu știm cum trebuie să vină binecuvântarea. Așa și așa ce nu, nu. nu. De multe ori temiri cu ceea ce lucrezi și poți să lucrezi în viața ta. mana e cuvântul lui Dumnezeu. Voi de El să depindeți. Dacă aveți cuvântul strâns în inima dumneavoastră, Dumnezeu sunteți oameni bogați. Și cine trăiește după Biblie, din toate punctele de vedere, Dumnezeu e poartă de grijă. Dacă trăiești după Biblie. Depindeți de Dumnezeu în toate. Dumnezeu poate purta de grijă. Mana trebuia adunată știți când? dimineața până nu răsărea soarele peste ea. De ce? Că se topea. Și ce am învățat-o de aici? Prima dată, prima dată dimineața, adună mana. Că următorul pas care te așteaptă, vine soarele. Nu durează 8 și 10. Deși te-ai sculat bine și ești fericită. N-ai probleme, te-ai dus în oraș și vine o soră sau o frate și spune nu știu ce. Vine un copil și îi spune, nu știu ce ne caz la școală, să-i mai de mii de lei. Așa pare soarele dintr-o dată și topește toată mana care ne-a adunat-o. Ați încercați să citiți Biblia seara, nu vă mai stă capul ea. Așa va apucă somnul, în numă. Vine soarele, toată ziua a fost soare, Asta te în arșit. Aveți motive să, bine, să binecuvântați pe Dumnezeu, să vă faceți o predică. Bărbații care slujiți în vonului, nu se găsiți seara. Mare lucru nu găsiți cu mintea frământată, cu tulburată. A fost o zi cu ispite, cum zicem noi. Mana trebuie adunată dimineață până nu vine soarele să o topească. Până nu vine diavolul să zică, nu au puțin astăzi. Și nu mai ai poftă nici de Biblie, nici de nimic. Te trezești că e la 10.30 seara și n-ai făcut nimic pentru Dumnezeu ziua aceea. Adună mana dimineață. Vei primi conform nevoilor tale, să nu uiți, nu conform nevoilor vecinilor. Dumnezeu nu va bine binecuvânta pe nimeni ținând cont de vecinul de peste drum. Binecuvântat. Știți de ce aveți starea materială, starea spirituală, starea socială, asta pe care o aveți acum? Pentru că atâta puteți duce. V-a pus întrebarea aceasta mulți dintre dumneavoastră, dar sinceră, dacă ați avea vreo 500 de milioane în plus, dacă nu ai fi dependenți sau legați de Dumnezeu cum sunteți astăzi, vă spun întrebarea care voi care sunteți văduve, dacă ați fi măritate astăzi și ați ce mare binecuvântare, l-ați putea sluji. Poate că aveți, avea un bărbat care nu-l iubește pe Dumnezeu? îl puteți iubi astăzi? V-a fost întrebarea aceasta care aveți să spunem nu știu că scopi. Ce-ar fi fost dacă n avut niciunul? Dumnezeu binecuvintează pe oameni numai în măsura în care pot duce această binecuvântare. Dumnezeu nu te binecuvintează să poți să ții pasul cu cortul de alături. Pentru că ei au, domne, de ce au atâta? eu am și eu, Domnul, pentru că vrem să avem cât ei, atunci încercăm să faceți ceva cu mâna noastră. Dumnezeu ia a binecuvântat fiecare, numai atât cât pot duce. Ei pot duce mai mult, noi putem duce mai puțin. Ce poate fi binecuvântare pentru voi, pentru mine poate fi bestem acasă. Înțelegeți? Înseamnă că eu nu pot duce asta. Și nu vei primi hrană decât pentru a-ți putea îndeplini lucrarea. Numai atât cât îți trebuie până lucrare. Dacă atât vrei să faci cu Dumnezeu, atât de primi. Dacă vrei să dai 100.000 de lei pe lună, atât de primi. Dacă vrei să dai 10 milioane, vei primi Atât de mult încât să poți da 10 milioane. Dar numai pentru lucrare. Dumnezeu nu vine cu bidează ca și pe Ilie. La ținut Dumnezeu i-a dat corp să mănânce numai cât a fost o lucrare. Când n a mai avut chef, tăi a oprit corbul. Că deja a început să grașe, la pâine. Ce să facă cu unul? Că nu mai mergea să predice. Dumnezeu vrea să se folosească Ihilie Ilie, să de la Aha, Aha, ce să-mi arăge Ilie, domnule. E la de 12. Zineau corbi. corbii. Oi Elie, las o dau eu și corbii și stau și-i zvorul De ce să-ți dau mai mult? Ce să faci cu el? Să joci cărți? Să te duci să faci prostii? Să mergi în lume? Să fiu ispită pentru tine și o și să te duci în păcat, în mizerie? De ce să i binecuvântezi Dumnezeu? Nu, Doamne, nu a binecuvântat. De ce? Nu te mai compara cu alții. De-ai primi numai cât poți duce. Doamne, ajută-ne să vedem fiecare cât avem, să fim toate binecuvântările acestea. Atâta dau, poate, în spate. În al treilea rând Dumnezeu te va binecuvânta ajutându-te să-ți produci binecuvântările. Asta e o dreaptă spirituală mai înaltă. Și se dea una și mai înaltă și mai frumos. În Iosua 5 cu doi, cuvântul Domnului spune că au ajuns în Canan. O zis izraeli, zice, bă, dacă ne ducem în Canan și mai avem și struguri pe lângă mană, că au văzut că ne și un strugur tonă pe umerii. Acolo cole lapte și neregurge. Iar au fost învățat 40 de ani să stea cu gura căscată și să mănânce mana la Dumnezeu. O zis, boerie și în canal. Boerie. Nu mai stă să curgă laptele și era direct în gură. Și, și mana o să fie tot timpul, mă. Dumnezeu e bun. Spune Iosua 5 cu 2 și mana a încetat. Aleluia. Să ție, domnule. Dimineața s-au dus toți. Cu burta goală. Nu-i mana, zice. Ce facem, Doamne? La sapă, ce zice? Faceți-vă rog eu une alte și la lucru. Că strugurii nu se fac numai așa cum credeți voi, nici porumul, nici în alte lucruri. Dar ce? Asta nu vine binecuvântare. Ba da. Și să poți să mergi dimineața la 8 la lucru. Credeți asta că e mare binecuvântare. Și, eu pot să ți dau și ție de sus, să spice mana. Dar eu nu dau mură în gură la nimeni, ceea, Dumnezeu, ca să fac niște, niște boiar din voi. Să vă produceți bine cuvântările acestea, spune Dumnezeu. Să munciți pentru el. Și spune Pavel, când o trebuie, le-am făcut. Acum sunt în pușcărie, o trebuie să vină Epafrodit, să-i trimită și ceilalți. Era în temință. nu mai putea să săpa Pavel, nu mai putea face corturi, nu mai putea face nimic. E bine, produți binecuvântările. Dumnezeu îți va da putere să le produci. Nu fi supărat că vezi că Dumnezeu oprește rezervorul. Nu! Doamne, dar nu mai dai. Păi nu e vremea mea să muncești pentru el. E vremea să lupți pentru ele. Dragoste, dragoste cere. Ia mai du și tu. Când vezi, de exemplu, care rămas singură și părăsită, înseamnă că tu n-ai ca iubi pe alții. Ia du-te și deschide și tu ușă, că la tine acasă nu vine nimeni. De ce nu vine nimeni la tine acasă? Pentru că nici tu n-ai fost la nimeni. E vremea să-ți produci bine vântarea, să umbli după ele. Ai fost la spital, nimeni nu a fost de mine, frate Pustan. Dar nu-mi aduc aminte ca nici tu să fii fost rădată cu un compot la ceva la spital. Din nevoile tale produse în viață. Și banii, și tot ce vine, și pâinea, și pentru cealaltă trebuie lucrat. Ca să poți să fi la rândul tău o binecuvântare pentru alții. Pentru că atâia treaptă spirituală în binecuvântare este să-ți produci binecuvântarea. Dar să nu devii rob acum, tot urmând cu binecuvântări, iată, numai asta faci. Pentru că întotdeauna lipsa, necazul, frământările și <coughs> neplata ceaseurilor și ce accize ce și ce mai vezi de de vine momentul în care ne-am -am zăpăcit statul și el, el ne-a zăpăcit pe noi și cezarul să dă asta cap. în momentul în care am vrut mai mult. În momentul în care am vrut mai mult, Dumnezeu vrea să ne binecuvânte la nivelul nostru și am vrut mai mult de atâta. E bine, Dumnezeu până aici e cuvântul de aici încolo dă-ți <gântă> cu capul de grindă cât vrei. Cuile. Că nu te am pus eu să mai ai în coliniile de crente, nu? Sau nu te am pus eu ca să mai duci să mai fac două servicii sau nu -și mai care. Nu mai pot nici dormi Știți de Deci, restul banii care i și plus, plus de a pan. A patra etapă este Dumnezeu te va hrăni și asta e cea mai frumoasă dintre ele. Cu ce arunca alții în tine sau ziceam ce am zis. Dumnezeu te va hrăni, dar hai să vă citim din Biblie, să vedeți minune. Zice cuvântul Domnului Numeri în capitolul 14, versetul 6, versetul 9. Numeri 14 de la 6 la 9. Și dintre cei ce-i scodiseră țara lui Iosua, fiul lui Nun și Caleb, fiul lui Iefdune, și-au rupt hainele, și-au vorbit astfel întregi adunări și copilul lui Izrael. Țara pe care am străbătut o noi ca să-i scodim, este o țară foarte bună, minunată. Căci dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, ne vom duce în țara aceea și ne-o va da. Este o țară în care curge lapte și mere. Numai, zice, să nu vă răspătiți împotriva Domnului și să nu vă temeți de oamenii din țara aceea, căci îi vom mânca. A ascultat ideea. Căci îi vom mânca. Ei nu mai au niciun sprijin. Domnul este cu noi, nu vă temeți de ei. Erau niște dușmani grozavi acolo. Și au zis, poporul, nu ne ducem, mă, suntem ca pigmei pe lângă ei, ne omor. Și și-au zis eu ăia-s dușmani mari. Nu contează, zice. Deci. Dacă ei se aruncă asupra noastră, îi mâncăm și trăim. Mana nu mai este mâncă în dușmanii. Observați ideea. Va veni vremea în care vei trăi cu ce arunca alții în tine. Haideți să vă spun. Știți că ne-a scos Dumnezeu din binecuvântare? Când n-au mai vrut să lupte. Curva cea, Rahab, febeia această stricată, Știi ce-a spus despre copiii lui Izrael? Acele două iscoale. Eu știam despre voi că voi sunteți niște luptători, zice. De aia mă bazez pe voi. Când poporul Israel nu a mai vrut să rupte, nu mai vin nicio fel de binecuvântare peste ei. Este o dorință mare a vieții noastre să rămânem unde suntem, la nivelul acesta. Și material și sufleteț, și spiritual, și cum vreți dumneavoastră. Plafonarea aceasta, aici să rămânem. Când nu mai lupți pică binecuvântările toate. Dumnezeu nu mai are, nevoie, are nevoie de oameni care să nu lupte. Dar vei spune, frate, îți lovit, lovit, am atâtea probleme, necazuri. Și Dumnezeu, etapa a patra vieții tale, eu te îngrijesc cu ce aruncă alții în tine. Frate, mă critică, mă lovesc și în casa mea. N-am putere. uite ce spune acum. Nimeni nu dă cu piciorul într-un câine mort. Înseamnă că ești viu. Înseamnă că ești vie, înseamnă că trăiești. Știți cine sunt vorbiți numai de bine? Morții. Pe morți vorbește numai de bine. Tot ce nu te omoară, te face mai puternic. Vă citesc câteva versete. 2 Corinteni 6, de la 4 la 10. Ce în toate privințele arătăm că suntem niște vreni slujitori în toate. Și când dau alții noi și când avem probleme și în ecazul și șeful de la serviciu ne de pe noi să ne dea afară și nu mai simțim niciun fel de binecuvântare și la școală avem probleme și între copii și în casă și cu soțul. Ascultați, ci în toate privințele arătăm că suntem niște vremii slujitori al Dumnezeu, prin multă răbdare în ecazuri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 Asta și, și înseamnă să trăiești din ce arunca alții în tine. Săraci și îmbogățim pe alții. Loviți și binecuvântăm pe alții. Neavând nimic și stăpânind toate lucrurile. Și ce asta, să trăiești cu binecuvântarea, cu o cara aruncată, cu disprețul, cu lovirea, cu celelalte lucruri. Tu să te duci, că valabil și aici, proverbul românesc, tu să te ieduci înainte. Câinii latră, caravana trece. Spiritoarei foarte bun asta. Nu te mai gândi. Dacă Dumnezeu e cu tine, dacă Dumnezeu e cu tine și faci lucrarea lui, și chiar dacă s-au dus toate binecuvântările acestea, trăiești din ceea ce primești ceea ce dau alții în tine, cu ce n-ar lua nimeni de pe jos, tu vei putea trăi cu asta cu o ocara, cu disprețul, cu rușinea cu problemele, cu singurătatea tu trăiești din ele, bucură te slăviți Domnul Amin. și în ultimul rând și foarte important să nu uiți că Dumnezeu îți va purta de grijă până la capăt Citeți câteva versete tare asta versete asta, tare, placul lui Lucaciu Isaia 4-6-3-4. Zice așa. Ascultați-mă casa lui Iacov și toată rămășița casei lui Israel. Și spune așa, voi pe care v-am luat în spinare de la obărșia voastră și pe care v-am purtat pe umeri de la nașterea voastră. Până când, de la naștere până când, ascultați-mă casa, până la bătrânețile voastre. Ascultați și mai departe. Eu voi fi același până la căruntețile voastre și vă voi sprijini. V-am purtat. Și tot vreau să vă mai port, să vă sprijinesc și să vă gântuiesc. Știți cum ce am încercat pe Dumnezeu aici? Cum cu cel, cu cel, cu cel aseamănă? Ascultați ce spune încă o dată. Ascultați-mă casă lui Iaca și toate rămâneșe pe care v-am luat în spinare de la pe umeri, de la nașterea voastră și până la bătrânețea voastră. Tata, când își duce copilul care nu mai poate, îl ia în spate, ia-mă, în spate, știți? Și le-a după umeri. Pentru că dumnezeu e tată. Și Dumnezeu nu te dă jos nici când crești mare. Asta e avantajul. Tu zici la copilul tău, după ce l-a luat în spate, păsă trei ani, bă, jos înapoi, că e crescut. Dumnezeu nu. Zice, dacă te a luat în spate, te port până ești bătrân. Până la căruntețele voastre. Pentru că aici, spune Dumnezeu, eu nu-mi opresc binecuvântările asupra poporului meu niciodată. Niciodată. Întotdeauna am să fiu acel Dumnezeu care va ști să-și poarte copiii în car de biruință de la tidereții, de la naștere până la moarte. Și ce a spus Pavel, acela care a început în voi această bună lucrare și mântuirea și pocăința noastră și, eu știu, mâncarea, pâinea, hainele care le-a spus când le dă, acela ce a început în noi această lucrare de binecuvântare, o va sfârși eu în ziua în care va veni Iisus Hristos. Atunci, se va sfârși totuși zice? O fi acolo sus, unde nu va mai fi nevoie de nimic. Dar până atunci, Dumnezeu poartă de grijă. Am fost în Suedia, în locul două sătămâni de zile, și am stat în casă unui păstor, un om deosebit, un om al Lui Dumnezeu, fratele Bora. Știi ce spunea omul acela, 60 de ani, Obosită la am și obosită în felul lui. Ne spunea omul acela, zice, dacă n-aș fi avut promisiunile lui Dumnezeu, câte necazuri am avut în viață. Eu nu mai eram lângă el asta. Eu am văzut minunile Dumnezeu în viața mea și în viața familiei mele și am văzut că Dumnezeu m-a de grijă când am erat. Cinci ani, să până aveam 3 ani și acum la 60 de ani, când împlinea 60 de ani, spun eu, am văzut pe Dumnezeu că mi-a de grijă. Cu niciun chip Dumnezeu nu m- -a părăsit, niciodată nici că m-am împărățit eu pe el și m a binecuvântat pe toate planurile spiritual, material, din toate punctele tale. Există strâlti în viață, mi-a spunea el și am văzut cum Dumnezeu poate să poarte de grijă. Eram șapte copii acasă, mama era bolnavă în pat, tatăl de-abia se târa de la masă până acasă. Eram singurii pocăiți din sat, din satul nostru. Nimeni nu ne deschidea poartă. N-aveam ce mânca, spune. A fost într-o după masă la ora 5, era vară. Și a venit și ne-a spus, a spus la tata după masă, tata, mama, nu se scula să-i două săptămâni de bată. N-a venit nimeni să-i aduc o cană cu lapte. Dar voi vă veți ruga cu mine seara asta și Dumnezeu v va de grijă. se vom mânca păsăturate. Ne-am rugat lui Dumnezeu cu mațele chiroint, burtă chiroea a fome, Și ne-am pus în pătuțuri să ne culcăm. Tata era pe afară. S-a dus în tindă unde dormea de obicei și a pus patul și s-a culcat. Pe la zece jumate seara, 11, ce bătut cineva în poartă casea noastră. Achime, ieși mă afară. Achime, și afară. Un vecin din sat, a patra sau a cincea casă de la noi, bogat. O vacă de a mea, Chime, zice, este bolnavă. Trebuie să o tăiem neapărat. Tu ești măcelar, Chime. Aduți ți cuțitul și să tăiem vaca. Noi, copii când am auzit, să dați seama, Domnul a lucrat. Când am văzut pe tata că și-a cuțitul de acasă să tranșeze vaca aceea, au anunțat oamenii din sat, nu era o frigidere, trebuia toată vândută atunci, în seara aceea, era vară, și tatăl meu zice, până la patru dimineața a stat la omul acela, bogat, la vasalia, spune fratele. A tăiat carnea toată, Am împărțit-o și a cântărit-o la oameni. Și noi nu dormeam acasă că așteptam să vină cu carne la noi. După ce am părțit toată vaca și omul și-a pus deoparte carnea pentru el, i-a spus tatălui meu, Achime, îți mulțumesc pentru că m-ai ajutat-mă. Și-a sters tată cu de sânge, l-a pus în cizmă și a venit acasă. La patru dimineața nu dormeam niciunul dintre noi. A venit tata și-a luat cuțitul din cizmă și l-a pus la grindă casă, Iisus. Când l-am văzut că n-are nimic în mâini, un gram de carne nu ne-a dat. Văcea muncit șase orele la casă. Mi-a uitat la tata, s-a pus în tindă și s-a rugat și a zis, mai este până la zori.” le-am promis la copiii ăștia că ei mănâncă dimineață. N-a durat două ore, la șase dimineață, că am auzit strigând în porta casei. Achime, ieși-mă afară, mă. Vasalia era afară. Ma Achime, mă, toți am ieșit afară ca și-a strigat. Om cu Nu om, cu noi. Dar cum te-am trimis eu de la mine, de acasă, mă, pe tine, cu șapte copii și soția bolnavă. Să-ți nu-ți dau, mă, o bucată de carne, dar nenorocit, mă. ce crești să că eu mărg în iad, mă, că eu acasă am, mă, de toate. Și eu te-am trimis pe de la mine, fără nimic, mă, și de ai n-au ce să mănânci. Trăsese după el un cărucior cu patru roți. Pusese ceapul ca omul de speriat, mă, nu m-a lăsat Dumnezeu să dormă. Două ore m-am pus să mă odihnesc, dar n-am putut dormi, mă. Nu pot, Achimea, nu pot dormi, mă. O trebui să mă duc în camară, că ceva mă purta și mă mâna și mă aduna și am pus saci. Era făină, era slănină, era dulceață, era ce mai rămânează din vacă. Toate era acolo. Mănâncă-mă, Achimea, și de ce încolo blestea, să fiu, dacă nu te săptămâna la timp. Avem un Dumnezeu care poartă de griș. Nu se face dimineață până când nu se gândește cum se poate să-și reînăiască legământul de pace și de binecuvântare cu tine. Bunătățile lui Dumnezeu se înnoiesc în fiecare dimineață pentru noi. Tu încă dormi liniștit în patul tău și Dumnezeu lucrează pentru tine. Dumnezeu se gândește. Domnul Episcop, dumneavoastră, cum puteți dormi noaptea așa de bine? Păi zice, Dumnezeu meu stă treaz, tot de totdeauna, spune Episcopul, de n-are rost să stăm amândoi treaz. E destul să stea unul trează atunci și eu dorm și tata lucrează. Tata lucrează, tata aduce, tata dă binecuvântări. Nu? El se gândește cum să-și binecuvânte poporul. A doua zi dimineață când te trezești, prima binecuvântare este că vezi fața lui. Nu ești într-un spital, la reanimare, n-ai probleme, n-ai necanzuri, știi că te poți ridica din pat. Încă o zi cu Dumnezeu. Încă o zi de promisiuni sfinte pe care și le onorează și le ține. Vă trimite vă vor de oameni, vor arunca alții în tine, dar tu mănânci! Îi mănânci pe ei, dacă nu se poate altfel. Și tot Dumnezeu își bine cuvântul poporului, că nu ne lasă să pierim. Cu niciun timp n-am să te lasă ce Dumnezeu. Cu niciun timp, faci partea ta și vezi cum eu fac pe mea. Și vezi cum eu fac pe a mea. Nu e un Dumnezeu care poartă de grijă. Să te Avram cu cuțitul în mână. Voi să-l bagem pierdutul băiatului, să te dăm multă lumină pe Dumnezeu. Și ce spune la nu, Avrame, nu-i copilul ăsta de ucis cu cuțitul. Știi cine sunt eu? Tu ești Dumnezeu, zice Abraham. Nu! Eu sunt Jehovă Ire, Abrame, Domnul care poartă de griji. Eu mă îngrijesc de poporul meu, ce Dumnezeu. eu nu-i las pe mine. Păi, i-am condamnat să fie cap, nu coadă, spune Dumnezeu. Să ne-am condamnat și binecuvântat să fie cap, nu coadă, niciodată. Când împocăită în coadă, înseamnă că e Blestemul lui Dumnezeu peste el. Nu voie. Un om al Dumnezeu trebuie să fie primul în toate. La școală, la acasă, luptă, zic, resurse financiare, resurse spirituale, resurse sufletești, iubire, tot ce vreți dumneavoastră. Un om al Dumnezeu trebuie să aibă toate din dimensiunile. Că Dumnezeu meu, spune Pavel, se va îngriji de toate trebuințele voastre. cum se grijește și de mine în pușcărie. Aici, în unde sunt, Nu merită să slăbim o nasă de Brățele lui. Dar vultul spune Cuvântul Dumnezeu. Așa ne poartă. Haidem să ne ridicăm la rugăciune. Ramdon, non, il